Uh, sziasztok, Petten Kéter vagyok. Nagyon érdekes, igen, tegeződni fogunk, de képzelhetően, amikor uh, posztoltam ki, hogy ma találkozunk, és hogy te vagy a hét ember ezzel a mai laptól kezdődően a rádióban, még soha nem találkoztunk személyesen, miközben hosszú-hosszú évek óta nemcsak a rádión keresztül, de egyéb felületeken is kvázi munka kapcsolatban vagyunk. Ezt nagyon érdekesnek találom. Uh -huh. Amikor uh, megér... A szervezetében voltunk, így legközelebb igen, igen, így van. Akkor lehet, hogy még csatállalkoztunk személyesen azt. Igen. Um, Hadd had próbáljam már kipuhatolni azt, hogy hogyan hogy lesz az emberből, és most nem közösségfejlesztő, nem ez a lényeg, uh -huh. hanem azt, hogy hogyan lesz egy olyan típusú ember, aki alapjában, mivel alapvetésként közösségben gondolkodik. Lehet-e ezt a közösség fogalmat vagy ezt a közösség felé való uh, szolgálatot szembeállítani saját egyéni fejlődéssel? Hát, bánat tudja. Én ugye magamat nem tartom annyira ilyen extrovertált akárkinek, mint amennyire a, a, mint amennyire a... életben való szerepeim szerint hmm. annak mutatkozom, hanem ez igazából így alakult, tehát uh, alapvetően azért én inkább egy ilyen visszahúzódó magamnak való ember lennék valahol legbelül. Mármint, hogy a személyes, mondjuk így ő személyes felületeiden? Igen, igen, igen. És akkor ehhez képest van ez a, ez a nagy ö, ilyen, ö, nem is tudom, ilyen közösségi elkötelezettség, ami ugye részben azért ilyen, ilyen ö, szociális ö, dolog, ilyen készség, hogy akkor emberekkel lenni, meg figyelni rájuk másfelől, meg inkább abból táplálkozik, hogy valamit, ö, ö, valami olyan dolog motivál, valamit el kéne érni, valamit, ö, amit együtt lehet. Uh -huh. és hogy ennek vannak olyan ö, szerepei, amikor az ember ö, a, a háttérben egy apró munkát végez, és akkor már ebből össze is lehet rakni a történetet. Mi? Igazából amúgy ezek a dolgok abból gyökeresznek nem, talán, hogy nem is tudom. Tehát így, Igen? Talán a rendszerváltás az én generációm, vagy akkor voltam, nem tudom én, most nem tudom melyik évet mondjuk, de hogy Kvázi akkor ö, eszméltem úgymond felnőttél, amikor ez történt, és ez nekem így ö, ö, eléggé talán ez meghatározó. Mi a közösség is? Nem, nem szakemberként, mert a, a szakmai hmm. részére biztos, hogy fogunk még beszélni nyilván az elkövetkező napokban, hanem emberként a Péternek mi a, a, a közösség egy csapat, egy kibővített család, Mit vagy más, milyen egy közösségben, vagy erősebb, vagy kevésbé visszahúzódó, mint a magánéletben? Hát ö, ö, persze ezek most a legnehezebb kérdéseket teszem, Most itt lenne erre egy kész válaszom, hát akkor kevesebbet nyögnék. Hát ö, ö, nem tudom, én nekem ahhoz, ahhoz van végül is talán kialakult készségem, hogy odafigyelek a másikra, hogy próbáljak összekapcsolni embereket egymással, igazából talán csak ennyi a lényeg. És mit látsz meg egyébként, a gyenge pontokat, vagy az előrevívő, kifelé mutató irányokat, vagy a, a, az ellenkezéseket tudod feloldani? Mi az a képesség, ami benne nagyon jól megvan? Hát nem tudom. Valószínűleg, talán, talán amiben jó lehetek, az az, hogy általában a, Valamilyen bizalmat tudok ébreszteni, vagy uh -huh. kevésbé kertek kevésbé bizalmatlanságot ö, ö, ismeretlen terepeken is, meg olyan emberek között, mint esetleg más. Szóval talán, talán ebbe lehet uh -huh. valami. Valamilyen. Ilyen hogy, hogy, hogy, hogy, hogy jöttél, vagy nem is inkább nem azt, mondom, hogy maradtál meg Pécset? Mi az, ami Pécsben annyira szép jó neked? Mm, hát ez, ugye nekem ez szintén ugyanilyen élményszerű dolog, én 30 éve, most már több, mint ha, 89-ben őszén kezdtem egyetemre járni, és akkor költöztem Pécs, hogyha vagyok itt, akkor kerültem ide, és ez nekem ugyanúgy összekapcsolódott a felnőtté a, felnőtt a rendszerváltással, szabadságérzéssel, meg az, hogy ide kerültem egy olyan, Uh, izgalmas uh, PSG közegbe, hogy ilyen, ilyen letaglózott, ilyen pozitív voltórsóként, és ez, ez így meghatározóvá vált. Később voltak olyan pontok, amikor úgymond döntés előtt álltam, hogy uh, uh -huh. milyen Budapestre költözés lett volna, esetleg szóltak mellette érvek, de, uh, de. Az, van, ez tulajdonképpen eldölt, hogy én Pécsem akarok élni, és ezt, szeretem ezt a várost. tavaly nyáron a Pécsi Országos Színházi találkozó ideje alatt nem igaz az, hogy mutatták be a Pécsi Szál című filmet, hiszen akkor már bemutatták, de akkor robbant igazán nagyot a Pécsi Szál, mert hogy akkor a Pécsiek mellé megérkeztek ugye mindenféle helyről még a, a, a, a főleg színházi emberek, de mindenképpen alkotó emberek, művész emberek, és a napokon keresztül vitatkoztunk azon, hogy most létezik-e a Pécsi jelenség, vagy nem létezik a Pécsi jelenség. Létezhet egyáltalán ilyen, hogy jó i tüntetett időpontokról a buddhizmus azt mondja, hogy nem létezik, de ugye más szakrális tanítás azt mondja, hogy létezik, hát akkor lehet, hogy léteznek kitüntetett helyek. Én emlékszem arra egyébként, hogy akkor, amikor Szolnokról én elindultam 1980-as évek végén kölöklány, vagy fiatal lányként, akkor kirajzott Szolnokról egy olyan csapat, amiben zenészek, írók, a, a slingárpád, Bújdosó János, táncosok, színházasokkal, nem is tudom, rengeteg ember, siringát, tehát, tehát rengeteg ember, és akkor poénkodva azt mondtuk magunkban, hogy szolnoki kommandósok, vagy szolnoki kommandósok. De hogy tény is való... Mondjuk én is, én is úgy kérdezem, hogy járok a világban, ott pécsiek Ah, Na igen, igen, igen. De mi van akkor, hogyha azt feltételezem, hogy tényleg létezhetnek akár városi szintű közösségek, és nyilván nem vagyok egy. Tehát nem vagyok egy fantaszta, nem gondolom, hogy egy nagy színpuborékban létezik minden Pécsi, és ott töltök a boldogság, Budha pozban. De mi van akkor, hogyha létezhet olyan város, városi gondolkodás, amiben az egész város közösségnek képzelem el. Hát, ez nem tart. Ez az egész téma ez olyan, hogy ez én nem is tudom, hogy tehát nyilván ez egy ilyen visszatérő hullámokban. És az a helyzet, hogy nem csak a nem pécsiek szoktak erről beszélni, hanem néha, néha pécsiek között is van erről szó. Szóval mondjuk nyilván az inkább a sóhajtozás szintén, uh -huh. hogy régen minden jobb volt, vagy nem tudom, hogy idézem, van a, egyik fiam mondta, hogy mindenki elment Pécsről, mert a gimnáziumi folyamának a jelentős része, máshol tanult tovább, és hogy most már nincs is értelme lemenni a városba, mert hmm. számít már elhagyta a várost. Szóval ezek inkább wow. iratív dolgok, és uh, uh, uh, de létezhet egy, nem, egy a, városnak? Nem, egy... A, nem a szomorúsága téma ezzel kapcsolatban. Szerint... Hát vagy nem, nem nincs meghatározva <gül> úgy a téma. Jó, csak amikor arról van szó, hogy uh, hogy ö, mi van ezzel a pécsiséggel, vagy pécs helyzetével, akkor én annak örülök, amikor nem a, a, uh -huh. a gyász ül a pécsi társaságon, a következő órában vendengünk lesz a Babos Attila, aki pont arról fog beszélni egyébként, hogy annyira jó szabadabban lélegezni újságíróként Pécsen. Közben pedig aztán majd a vendégünk lesz Pécs polgármestere, aki pedig arról beszél szintén, hogy a közösségi alapú város tervezés, városfejlesztés, ugye civil szervezetek az, ami veletek történt, aztán a veletek való szolidaritásként, a mögétek állás, annak egy önmagán túlmutató, a város szempontjából önmagán túlmutató helyzete jelentősége volt akkor. Ja, hát igen, nyilván én is úgy gondolom, hogy nem mi voltunk annyira fontosak ebben a történetben, akár a, a gyűlöletkampány uh -huh. szempontjából, mi igazából apropó voltunk az emberiség lével alapítványal, Másrészt pedig nyilván jó úgy érezni, hogy mellettünk szólt a szolidaritás, amit nyilván mellettünk nyilvánult meg, de alapvetően a, a teljesen blődli kampány volt az, amit a pécsiek nem akartak. Amikor az emberség alapítványjal megtörtént, ami történt, akkor mennyi időtök volt, és mindjárt mondom, kérdezem arra, tehát mennyi időt telt el, amikor kiderült, hogy mégiscsak van remény tovább. És ez csak azért kérdezem, mert hogyha az ember ott áll fejlesztőként, egy ilyen helyzetben, amikor éppen megölik őket, akkor mondjuk mit tesz, mit mond, hogyan hozzá, amikor még nem tudja, hogy van remény, van jövő, sőt, nem is akármilyen. Azért tehát nyilván az ember személyesen is megviseli a, ez a dolog, meg hát az, a, az egyik része csak, amit akkor ember kezel, ahogy tud, de másfelől meg nyilván szervezetileg folyamatosan ezzel foglalkoztunk, hogy mit, hogyan csináljunk, meg mi merre, és azért nem volt szerintem olyan pillanat, amikor úgy, ne, amikor úgy lettuk volna, hogy nincs remény, vagy ilyes. Uh -huh. Tehát, tehát hogy azt, azt amikor a, a folyamatot be tudtunk menni egy kicsit mindig az eseményeknek, mert hát azért azért ez látszott, hogy hogyan ez uh -huh. napról napra, és akkor így tulajdonképpen nem valamennyire hát. mégis így erébe tudtunk menni mindig a, a következő eseménynek. Például nyilván tudtuk előre, hogy mit fog elfogadni a testület. Ha. Mert hogy előtte már bemondták az illetékes politikusok a sajtóban, tehát tulajdonképpen valamennyire mindig előzete, előre igyekeztünk ha. kitalálni a következő lépésünket, mielőtt még megtörtént volna. Az, amire reagálunk vele. En, ennél az eseményen maradva, de azért figyelembe véve, hogy veled beszélgetünk, beszélgetek, létezik olyan helyzet, amiben mondjuk a közösség. A fejlesztő, azt mondja, hogy, hogy engedd el. Nem azt hogy add fel, nem azt hogy ad fel, hanem hogy engedd el. Hát, most persze nyilván. Uh -huh. Ez egy ilyen kielezett ilyen válság nyilvánvalóan, hogy az ember a stresszét, valahogy kezeli, szóval. Nyilván le kell engedni. És azt kell nézni, hogy mi a, a lépés lehetőség, hogyan viselkedjünk, mit mondjunk ilyenkor. Ez amikor most ez. Úgy kell érteni, hogy amikor egy helyi szinten irányul ránk a összes propaganda felületről a gyűlöletkeltés, ez nyilván egy nagyon nehezen érzen, meg nehezen feldolgozható helyzet. Hadd kanyarodjak vissza a Pécsi száll, vagy a Pécsi jelenséghez. Most az elmúlt egy hónapban érezhető, valami az embereken, is lehet, hogy naív kérdés, de én például, és mondom, lehet, hogy szubjektív, amit mondok, október 14-én, én bizony isten más hangulatban találkoztam emberekkel a buszon, mint előtte. Hát most erre azt tudom mondani, hogy persze, most ugye ebben nincs a nagyon nagy különbség mondjuk a főváros meg Pécs között, mert azért a, az ilyen szavazati arányok azok, nem szoktak nagyon más, hogy alakulni uh -huh. a fővárosban, vagy, vagy Pécsett. Vagy igen. Apropó pécsett vagy Pécsen. Uh -huh. Hát, ezt nem fogom egy most eldönteni. Én, én nem a tébetűset használom. Uh -huh. De nyilván az egy uh, használatos bevettés helyes alak. Jó van? Szóval vissza oda, hogy, hogy éve valamennyire éreztető az, hogy a máshogyan mertek dönteni? Inkább így jó kérdés. Nem tudom, nem tudom. Hát engem is meglepett ettől függetlenül, ha már itt tartunk az önkormányzati választásnak az eredménye. Szerintem a, a Fidesz kihívó, Pécsi kihívóit is meglepte az ilyen arányú győzelem, azt tépelem. És hát, hogy a hangulatban, hát nem tudom, mert igazából addig sem éreztem például olyan személyesen, Uh, valami nagyon rosszat. Uh -huh. Itt a... a vár, Nem is erre gondoltam. Meg, meg utána sem. Hát ami mondjuk jelentős különbség például, ami érzékelhető változás, az pont amiről majd Babos Akira is tud beszélni, hogy mondjuk a, az önkormányzati lapnak megváltozott a hang, hangvétele, és hát ez egy, ez sokkal nagyobb jelentőségű ezt megtapasztalni, mint amennyit én ettől a különbségtől vártam volna egyébként. Tehát ez, ez tényleg egy egy nagyon klassz dolog, hogy uh, most uh, ugyancsak a alapítványunk ellen uh, jöttek ki a uh, karácsony előtt ilyen úszító cikkek, és uh -huh. akkor a városi önkormányzatilag viszont uh, egyértelműen a, a mellettünk át, meg a normalitás hangján szólalt meg, és ez uh, hát jól esett, uh -huh. és ez egy uh, új dolog volt. Én már bele is kezdtem ebbe a nagyon nehéz témába, ami a soros kapcsán történt önökkel az elmúlt időszakban. Hol tart most a történet? Hát, hát ugye per pillanat nincsen különösebb esemény benne. Mi annak idején még a, a Pécsi önkormányzat és két politikus a Párba polgármester és Hoppá Péter országgyűlési képviselő és Városi Fidesz elnök betereltük bíróságon az Alapítvány Jóhér nevének megsértéséért. Ez az eljárás most pillanat kúria szakaszban van. Ezt a TASZ segítségével vittük el idáig, mert volt benne egy olyan ítélet, ami az önkormányzatnak a felelősségét megállapította, és őket fizetésre kötelezte, de a két politikus esetében nem állapított meg felelősséget, és ezért vittük tovább az ügyet. Tehát ez a, az, amit mi csináltunk ebben a történetben. Aztán volt dolgok, amiket nem mi csináltunk, például annak idején a mellettünk, vagy az alapítvány mellett, illetve ezen az elítélő határozata ellen kiálló pécsiek, vagy illetve most az őszívan aztán, hogy új városvezetés lett, azt nem mi csináltuk, viszont voltak határozott következményei. Például az egyik első ülésén az új testület visszavonta ezt a bizonyos nyilatkozatot, amiben a korábbi közgyűlés hát felszolgatotta a pécsieket, hogy a soros szervezetnek jönnősítve ne adjanak nekünk bérbe egészségen és semmilyen módon ne támogassanak bennünket. Úgyhogy ezt most visszavonták, és ez egy egy pozitív, jó helyzetet mindenki fontosnak tartotta az új testületben, és a városi közremény is fontosnak tartotta, és hát mi is kértük a bírósági beadványban ennek a visszavonását, ami akkor most ilyen formában megtörtént az ősszel. Hát jól összefoglalt ezt az elmúlt másfél évet. Nagyon exakt mondatok meg mögött rengeteg érzelem, Bánat és minden más lapult. Hát ugye még azt vissza kell idéznem, hogy annak idején, amikor a, a, aznap, amikor ezt a, a bennünket ediciára vagy megbélyegző nyilatkozatot elfogadta a pécsi közgyűlés, aznak aznap egy csomó a, ajánlatot, megkeresést kaptunk, amiben különböző a, pécsiek próbáltak Hát nem csak a szolidaritásról biztosítani, hanem, hanem kifejezetten bérleti ajánlatokkal kerestek meg, vagy minden mindenáról, olyan megkereséseket kaptunk, hogy ők igenis a nyilvalkozat a szemben, mert mindenképpen szeretnének segíteni az alapítványnak abban, hogy találjon biztonságos helyet a működéséhez. Sikerült egyébként akkor találniuk? Igen, igen. Hát, uh -huh. hát nyilván ez nekünk egy olyan értelemben nehézséget okozott, hogy a, a pár hónapig így, a, sok energiát elvett, de a, végül is teljesen megfelelő helyet találtunk, és oda jól berendezkedtünk. Most is ott vannak? Igen. Uh -huh. Az lenne a fontos kérdés számomra ilyenkor, hogy melyik beérdemesebb nagyobb energiát tenni egy olyan civil szervezetnek, amit teljesen ok nélkül tönkreteznek, vagy megpróbálnak tönkretenni a védekezésbe, vagy pedig az építkezésben? Hát mi akkor ugye arról beszéltünk a, így a viharban is, hogy mi mit csinálunk, és még a céljaink és még a tevékenységeink, és uh, uh, igyekeztünk ezeket a lehetőleg uh, legismeretesebben lehet is végezni. Nyilván ez uh, uh, adott egy ilyen uh, érzelmi puszt is a csapatnak, hogy együtt vagyunk ebben a nagy viharban, és támogatjuk egymást lelkileg is, de aztán a végelemény az lett, hogy tudtunk úgymond védekezni is a magunk módján, meg uh, is. Milyen viharban kiabálni, Péter? Hogy? Milyen viharban kiabálni? Hát mi, nem is tudom, hát nem, nem kellett nagyon kiabálnunk, mert eleve hangos volt minden, uh -huh. uh, és uh, uh, folyton uh, akkoriban jellemzően minket is megkeresett a mindenféle média, utána később már nem kellett ahhoz, hogy megkeressenek, hogy megírják a véleményüket. Uh, inkább az volt a, a amit fegyelmezetten kellett tennünk, hogy, hogy, hogy egyáltalán mit mondunk. Mit igen és mit nem. És alapvetően mi a, ebben a helyzetben arról beszéltünk, hogy az alapítványnak mi a célja, és mit csinálunk most. És hol tartanak most a munkákkal, Péter? Hogy állnak a 2020-as esztendő? Hát most elindult már a, a harmadik ciklusa a... a támogatott dél civil projekteknek. Január 1 uh, ével sikerült ugye, újabb körben kiválasztani a támogatottakat, megkötni a szerződéseket, és most a hónap végén lesz Pécsen a nagy programindító találkozónk. Úgyhogy elégedettek vagyunk szépen, évről évre nőtt a pályázók száma, tehát úgy érezzük, hogy a, a, azok a szereplők, akikért dolgozunk, azok Elérjük, hogy bíznak bennünk, és végül is el tudjuk végezni azt a munkát, amire vállalkoztunk, mint alapítvány. Mm. És akkor az önkörnyezetben is egyenlő esélyekkel indulnak újra önök is. Hát igen. félnek lenni ma Magyarországon azt gondolom, hogy egy elég különleges kaland, és hát a te életutad az tulajdonképpen arról szól, hogy rengeteg civil szervezet munkájában veszel részt, Segített támogatott civilként működsz és élsz. Mi a feladata magyarul egyáltalán a civileknek Magyarországon, és mitől lesz civil a civil? Hát, ugye a feladata az számtalan, irányú, nagyon sokféle Dolog. lehet, ugye általában a, a klasszikus ö, értelmezés szerint ez az ez a állampolgárok szabad önszerveződésének a terepe, illetve ugye szektorként meg a, a non-profit, illetve a, ö, az állami meg a piacitól elkülönülő történet, amiben azért volt mostanában egy csomó más értelmezés is. Például a az elmúlt időszakban volt olyan jelentése, amely a civil szónak az ellenzékkel volt összecsengése. És meg általában a, volt egy olyan nimbusza is az elmúlt időszakban, ami arról szólt, hogy nem a hogy a, a, a pártoktól és a politikusoktól hitelesebbnek számító valamilyen ellenzéki jelentés is rakódott rá annak idején. Most szerintem visszafele alakul, hogy újra vannak jelentősebb megtűnő ellenzéki szereplők vannak, mint az elmúlt tíz év során néhányszor. Mondhatjuk azt, hogy nem te a civilség megint szép lesz, tehát, hogy visszakapja az eredeti jelentését maga a civil, mert hogy gyakorlatilag a civil az tényleg, ahogy te mondtad, az egyik oldalon az vagy egy ilyen rettenetesen kemény szitoxónak számított, a másik oldalon pedig azok, akik kiállnak mindig mindenki mellett, azonban hát nyilván egy társadalom a civil szférája nélkül nem tud meglenni. Mennyire ártott vagy, mennyire tud a a civil szféra egy ilyen harci helyzetben önazonos maradni? Hát ez nagyon nehéz dolog, mert ugye azért alapvetően ez a bizonyos szabad önszerveződő szférája a társadalomnak, azért az alapvetően hát építi is a bizalmat az emberek között, de szükséges is hozzá egy, egy társadalmi bizalom, hogy ez virágozzon, hogy jól tudjon működni, és amikor ezzel szemben menő dolgok vannak a, meg gyűlöletre, meg bizalmatlanságra eh, eh, eh, épülő, építő dolgok vannak, akkor az attól függetlenül, hogy mennyire vonodott be egy ilyen politikai szférába a civil, eh, megnehezíti a munkáját. Mert eh, ez egy nem kedvező társadalmi környezet a, a, olyan, teret, olyan dolgokhoz, amihez valami elfogadás, nyitottság, bizalom, szolidaritás kell. Pont ez a társadalom? Gyakorlatilag én inkább úgy mondanám, hogy most ennek az ilyen értelműnek, klasszikus civilségnek most ilyen, már egy gyógyító szerepe kellene, hogy legyen, hogy valahogy ezt a, a rengeteg negatív indulatot így, a, vissza lehessen szorítani az emberekben. Igen, pont ez akartam én mondani, hogy valószínűleg a civil szférának amellett, hogy nyilván rengeteg területen, megjelenik, és az egyes szervezetek a saját maguk által kiválasztott ügyben dolgoznak, és leteszik a saját munkájukat az asztalra kisebb-nagyobb csoportok érdekében. De emellett pontosan azért, mert hogy egy ilyen barikát társadalommal váltunk, a civil szervezeteknek pontosan az a szerepük is megjelenik, amikor az ügyek mentén a barikádbokból ki tudják emelni az embereket, és végre egy közös platformra terelni. Hát igen, tehát tulajdonképpen egy ilyen szétöldözett, szétszakított társadalom az ugye politikailag hasznos hajt adott esetben ilyen választási mobilizációban, de a, a civil tevékenységek azok, azok fontos, hogy ettől részben függetlenek, és ezért ezért képesek így a, ezt, a, e, nem tudom, ezt a barikádos csatateret így kicsit áthidalni. Hogy látod, hogy mennyire van elég hangjuk a civil szervezeteknek? Mert azért azt pontosan látjuk, hogy a magyarországi média egyensúly az ennyi zolva kívánni valót, hogy maga után, és a civil szervezetek azért nem képviselnek olyan fajta, botrányokat, vagy nem történik olyan körülöttük, amire akár a médianak az a része, amelyik kihegyezett a különféle negatív hírekre, az harapna, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy a civil szervezetek tevékenysége eljusson az emberekhez, a lakossághoz, hát az elég nehéz a mai magyar helyzetben. Hát meg nem csak a média, hanem ugye mondjuk a finanszírozás is, mert ez is átalakult azért a Um, mióta így erről újra beszélhetünk, mint ilyen szféráról, amiben uh, mondjuk pénzek is vannak, uh, abban is most teljesen új helyzet alakult, tehát most gyakorlatilag a, a, a finanszírozása is, a pályázati vagy ilyen külső finanszírozása az uh, á, szintén átpolitizálódott a szektornak, és uh, a jó hír az nem az, hogy erősödik a szektor, hanem az, hogy igenis vannak benne egyre több, és megfigyelhető tendenciaként erősödnek olyan szereplők, amelyik meg tudják nagyjából oldani, hogy, hogy ne, vagy minél kevésbé pályázati forrásoktól függjön a tevékenységük, magyarul, hogy úgy hogy szerveződnek a tevékenységeik, hogy annak vannak természetes magánszemélyek, akik támogassák a, akár anyagilag, akár egyéb eszközökkel az ügyeket. Ez azt is jelenti... Ez, ez lesz a jövője a civileknek, szerintem Magyarországon ezek lesznek hatartós, hosszú távon sikeres szereplők. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a társadalom egyre nyitottabbá válik a civil szervezetek üzenetei tevékenysége iránt, mert nyilván akkor támogatja, hogyha tudja, hogy Mire adja a pénzét, mi az, ami mellett kiáll, de ehhez viszont egy őrült nagy bizalom kell. Hát ez egy kicsit más típusú a szerveződés, meg más típusú tevékenységeket kíván, de nyilván ez, ez egy meg nagyobb, nagyobb támogatottságot is jelent az adott ügy mellett. Meg hát ugye máshogy kell szervezni. De hát akkor is ilyen szereplők kezdenek látszani és ez egy új, pozitív újdonság szerintem. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a civil szféra átalakulóban van? Hát igen, valószínűleg a, a, azon a módon, ahogy mondjuk a rendszerváltástól működött a magyar civil szervezetek, jó része az nem, nem fog működni, és aki nem kezd el teljesen más, más, más karakter vagy attit attitűddel, az jó esélyen nem fog tudni sokáig fennmaradni. Akkor ez egy ilyen evolúciós szelekció lesz most. <gül> <gül> most én egy ilyet, egy, egy, egy ilyet nem tartok. Viszont viszonylag reális forgatók, ennek látom. Ugye ti az emberség erejével alapítványnál már tényleg átéltetek hideget, meleget. Most egy abszolút megújuláson mentek keresztül. Ti ezzel a 2020-as évvel... Ugyancsak tervezitek, hogyha újra, új pozócióból indultok, akkor változtatni fogtok az eddigi működéseteken? Hát most uh, igazából folyamatosan értékeljük át a megváltozó lehetőségeinkhez a szerepünket. Hát szerintem a legfontosabb uh, uh, az elmúlt évekből az az, hogy, hogy tulajdonképpen régiós, uh, tehát a Délzorántól három megyéjére kiterjedő szerepben vagyunk, és akkor ilyen kapcsolatrendszert építettünk, illetve mélyítettünk el, és hogy ezzel a kihívásra hogyan tudunk a jövőben valami pozitívat kezdeni, hogy régiós szereplők legyünk mégis területi alapon, de egy nagyobb területi egységen. Ezekről a dolgokról beszélgettünk, ma is egész nap a csapatban, hogy a korábbi profilokat, a emberjogi nevelést, az oktatási okkal kapcsolatos ügyeket hogyan tudjuk a régióban megvalósuló tevékenységként ottani partnerekkel bővíteni. Szóval most ez az új, új kihívás. De azóta a hallgatók szerintem meg is tanulták, miben más a közösségfejlesztés a szervezése nem tudom. Jól mondom? Erről még nem volt, erről Ti? konkrétan nem volt. Hogy csak így a szerepelt Aha. a kalombal. Akkor szerintem most az a feladatunk, hogy várjuk ezt a szállat. Például mi a kettő közötti különbség, és miért? Hát ez most na, ez ugye egyrészt ez egy kicsit bonyolult, meg messzire vezett, meg másrészt nem hiszem, hogy a nagyon sok embert érdekel, de nem nagyon röviden, hogy Aha. hát a... Közösségfejlesztő, hogyha már meg kell különböztetni, akkor a, alapvetően a um, ilyen, hát, hogy mondjam, közösségben olyan dolgot lát, amitől, hogyha összekapcsolja az embereket, akkor úgymond ilyen erőforrások szabadulnak, felett többet fog tudni elvégezni, vagy több dolgot tud megcsinálni, uh -huh. mondanak, meg stb. Alapvetően együttműködéseket fejleszt, és tulajdonképpen olyan dolgokat bekapcsol a a közösség használatában, amik addig uh -huh. ö, nem hasznosultak. Tehát ilyet is csinálsz, meg csinálsz közösségszervező munkát is, Én, ugye, ami azért az indítás. Sokkal hangsúlyosabb egy ilyen módszeres közösségi érdekvédelmi tevékenys, uh -huh. ahol a döntéshozókból valamilyen változást próbál a társaság valamilyen kampány során ki eszközölni. Péter, volt-e a héten olyan de... téma, amit nem sikerült rendesen lezárni, amit esetleg még az utolsó nap egy kicsit, ahogy tetszik, lehet kiegészíteni, pontosítani, hazzá kezdjük ezzel. Uh -huh. Hát, ö, ö, köszi a kérdést, de így most nincsen. Aha, jó, nem muszáj ez. Ja. Nem muszáj úgy gondolod, hogy minden helyzetben kerekről beszéltel, akkor már is rátérhetnénk arra, amit igazából én szeretnék is tőled megtudni. Mert ugye elég gyakorló találkozó, találkozásaid vannak ezekkel a típusú szervezetekkel, vagy szerveződésekkel, amit nevezünk közösségnek, vagy civil közösségeknek. És milyen jövőt látsz nekik? Mert tulajdonképpen néha úgy érzem, hogy a társadalomban vannak olyan folyamatok, amik mintha gyengítenék az ő jövőjüket, is vagy bizonyos szempontból meg úgy érezzük, hogy tulajdonképpen az a társadalom, amiben élünk, kulcintézménye a civil közösségek élete. Aha. Hát igen, ugye most aztán lehet mondani, hogy itt a minden fontos dolog körülöttünk az ilyen újragondolásra szorul uh -huh. ez a demokráciával, de és ugye nyilván ez egy fontos összefüggésben van a civil szervezeteknek a lehetőségeivel, uh -huh. de Hát, hogyha most konkrétan a civil szervezetekre gondolunk, akkor szerintem az alapvető tanulság mondjuk a rendszerváltás óta eltelt időben, hogy, hogy sok Szervezetben kialakult egy ilyen professzionális vezetőség, akik ö, elhivatottak, nagyon ö, elhatatosak a szervezet küldetése érdekében védett tevékenységükkel, igazi szakértők lettek, uh -huh. és ö, nagyon sok ö, ö, energiát és tevékenységet tettek abba, hogy a szervezet ö, eredményes legyen, és ö, jellemző módon eléggé elfakadtak a szélesebb társadalmi bázisuktól, vagy tagságuktól, uh -huh. éppen azért, mert hogy ők professzionalizálódtak. Szóval van egy ilyen jelenség, vagy... Tehát a rekrutálás, a verbúválás, az utánpótlás, az mintha úgy megszakadóban azt mondod? És, és akkor ahhoz, hogy ez egy ilyen dolog tehát, uh -huh. hogy a státuszokkal, munkabérekkel, stb., ahhoz meg ugye nagyon kiszolgáltatottá válik a forrásoknak a szervezet. Szóval a jövő szerintem az az, hogy, hogy sokkal többet kell a, hát hogy mondom, bázis a aktív tagság meg lelkes támogatóknak a, a, a nem tudom, ilyen, a, e, ilyen holdudvarba hozásával foglalkozni, sokkal aktívan kell kommunikálni a, a szerintnek e, kívül belül tevékenységét, és hát mindent meg kell tennie, hogy ez a bizonyos e, támogatói körbázis, ez a anyagi függetlenségét is biztosítja, hogy az autonómiáját, magyarul, hogy legyen egy olyan közege amelyik uh, rendszeres adományozó is. Uh -huh. A, a, mert, hogy pénzre szüksége van minden Egyszer valamikor valakivel pont arról beszélgetni, hogy a civil szervezetek jövőjével kapcsolatosan például egy fontos tendencia, hogy de jó lenne, a több szolgáltatást ő, tudnának működtetni. Mm. tudjuk az állampolgár számára édes mindegy, hogy ki a tulajdonos, de jó minőségű szolgáltatásokra van szükség. Mm. És sok ilyen szakmai típusú civil szervezését létre, az tudom például a drogfogyasztással kapcsolatosan, drog szakmai mm. civil szervezetek, meglehetősen markány szerepet töltenek be például a kábítószerrel kapcsolatos átfogó feladatokban. Mm -hmm. Tehát látszik például ilyen fokú növekedés, Aha. mert ugye egy csomó civil az érdekeket képvisel, Aha. meg küzd valamilyen helyi érdekekért, de van, aki szolgáltatásokat egy azért, Igen, nem. Hát ebben inkább csökkenés látszik, mert azért ezeket mm -hmm. a szolgáltatásokat, amiket itt a civilek uh, kiépítettek, azokat jellemzően a közszektor vagy az önkormányzati állami szektor finanszírozta valamilyen szerves mm -hmm. vagy normatív alapon, és ezek inkább visszaszorulóba vannak. Uh, másrészt ugye uh, van olyan, ahol ez kifejezetten egy ilyen szolgáltatási versenyágazat, mondjuk a angol százországúban, ahol egyformán ö, ö, megjelenhet civil vagy for szervezet is uh -huh. ö, valamilyen szolgáltatóként, hogyha ő adja a jobb ajánlatot. Ezt szerintem nem ebbe az irányba haladunk. Pedig ez milyen jó lenne, mi igazán a állampolgárokat még az, az jó szolgáltatások? Úgy meg a összességében a, a szolgáltatások annak ugye van jelentősége, mert az a saját bevételt is termelhet a szervezet, ami hát, hogy ilyen a függetlenségihez Meg ugye van egy, egy kapcsolata rendszert is jelent azoknak, akik még szolgáltatóknak ismeri a, uh -huh. a mindenét, és ez egy nagyobb hitelességet is adhat a szervezetnek, de összességében inkább túl sok szerintem a, a szolgáltatás szerepe a szektor tevékenységeiben, és ez elsikkadnak más fontos funkciók, mint például az érdek, érdekvédelem, érdekképviselet. képviselet. Uh -huh. Ést... De hát valószínűleg azt nem finanszírozza senki, vagy kevésbé finanszírozzák, mint egy aktuális Én... szolgáltatás gondolom. Köszönöm, Én... Én... ez... kevésbé várható, hogy ezt mm. a ha... Az adók a állami vagy önkormányzati szereplők tegyék meg. Hát ezért rukkoltunk annak ide a nemzet, nemzet Civil Alapprogramnak, vagy akkor még egészen máshol. Tehát pontosabban azokra, azokra a központi forrásokra, ami kifejezetten erre szolgált hogy az ilyen szervezeteket valamilyen módon az, az alapköltségeit, illetően biztosítani tudja, ugye? Nagyjából ez van. Igen, egyszer. illetve ugye hm. sok szervezetnél ez a, egy ilyen belső sziktós, hm. hogy hogy amennyiben ő neki van egy ilyen ö, ö, működésében nélkülözhetetlen közpénthányad, mondjuk a szolgáltatásainak a finanszírozására, meg a saját intézményes működésére, akkor esetleg ö, kevésbé nyitja ki a száját, amikor valamilyen ö, számára szakmailag elfogadhatatlan, vagy más a saját közössége szempontjából fontos érdességre nem történik. Szóval, hogy hmm. e ezeknek ilyen duplán ö, Duplán van ilyen, hát ilyen rossz hatása tulajdonképpen. Csak ez... rövid választ szeretnék, mert két nagy kérdést szeretnék föltenni, de röviden, aztán lehet, egy a hallgató gondolkodjon tovább is. Mert mondtad azt, hogy dinasztikusan tulajdonképpen, mint a megszakadóban vannak professzionális civil vezetők, és mint hogy nem folytatódna. Ennek a címén kérdezem én, hogy például mit, mit, mit, mit, hogyan, hogyan tanuljanak be a fiatalok ebben az egész civil szerepben, mert tulajdonképpen ez a társadalom egyik legizgalmasabb kérdése. Aha. Hát igen. Ez ugye, én mindig azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy ugye mindig felmerül, hogy ezt valahogy az oktatásban hogyan kéne, meg innen, Én nem tudom, én, én kicsit mindig úgy vagyok vele, hogy nekem ö, van, egy, van öt gyerekem, és láttam már az oktatás mindenféle ö, működésbe, és szerintem nem az a lényeg feltétlenül, hogy ott milyen, milyen, milyen óra van, vagy miről tanítanak, hanem délkövesebb milyen magatartás mintákat látnak, és hogyha egy ö, iskola hierarchikus, meg a igazgatónak is félni valója van, akkor az hiába beszélnek a véleménynyilvánítás szabadságáról valamelyikben. Mm -hmm. Csak nem adnak hozzá szót, a valakinek, nem, ha valakinek megszólaljon, nem igen? Nem azt <gül> működni. Szóval, nem a. Na, tehát igazából a másfelől viszont van a, van a e, például a, a sokat vitatott, de azóta is működő valamilyen formában ez a közösségi szolgálat a középiskolákban. Tehát elvileg van formája is annak, hogy valamilyen civil, tevékenységekbe bekapcsolódjanak így a, a... Hát, de ennek a formának én drukkolok a... képen akkor is, hogyha még egy kicsit még nehézkes az ő működése, de nagyon fontos szempontot ad a középiskolása, de gondolom egyetartig. A kompetencia alapú meg a mindenfélek az emlegetése az, az végül is kicsusosodik oda, hogy próbálják Aha. a hallgatókat valamilyen az egyetemi frontális oktatáson kívüli valamilyen valós társadalmi ismerethez gyakorlatilag. Péter, már csak egyetlen kérdésem van, mert az idő olyan gyorsan halad, mint a a kérdésem jelentősége és egyre inkább nő, mert a legnagyobb kérdésem, hogy hogy érezted magad velünk? Hát változatosan, mert mindig izgultam, hogy mi lesz, hogy fog történni, miről lesz szó, kivel fogok beszélni, de hát így azért általmasára tud érzen. Ha az biztos, ezt egyébként a hallgatóink is bizonyítják, Remélem azért jól is érezted magad velünk, és fontos kérdésekről sikerült beszélgetni a kollégáimmal. Velem biztos, hogy az volt, én legalábbis jól éreztem magam. Jó benne. kíváncsi leszek, majd élegyél ér is ebbe az egybe. Hát, igen, hallgass meg, és szinten hallgassák meg a hallgatók is, vasárnap este szokott lenni a jót, 8 órakor ennek az egésznek az ismétlés. És köszönjük munkatárság nevében a heti közreműködésedet, fontos és izgalmas után köszönjük téged, és hallgass te is tovább a civilrádiót, most már csak a civilrádió.net oldalon. Köszönjük szépen a jelenítetét. Szerbusz, szia. sziasztok!